Harminc fejezet Látom, nincs még itt taga lérja, szólt át Frida a másik asztalhoz. Már jó ideje figyelemmel kísérte a magyar lányt. Tudta, hogy vele ellentétben a szállodában lakik. Ő maga csak ritkán aludt itt. Ha tehette, inkább otthon töltötte az éjszakát. Katicát rosszul érintette kázmérkésése. A héten már harmadjára váratott magára, egyszer pedig teljesen el is maradt. A paprikás hangulata Fridán csapódott le. Csak úgy, mint a magáé, bár lehet, hogy csak nem vette még észre, hogy itt van valahol. Nehéz lehet ennyi arcot megjegyezni. Frida félrehajtott fejjel méricskélte. Nem felelt azonnal. De a zöld szemes somolykott. Nem hagyta magát kihozni a sodrából. Miért is tette volna? Tulajdonképpen semmi sértőt nem mondott a lány. Azaz minden bizonyal meg akarta sérteni, de nem sikerült neki. Frida az elmúlt egy évben megszokta az új szerepét. Nem könnyen, de megszokta. Az eleinte érzett szégyent vagy zavart, már más érzelmek írták felül. Egész életében külső szemlélőként figyelte a körülötte zajló eseményeket. A testvéréhez fűződő kapcsolatát leszámítva hiányzott belőle a kötődés érzése. Természetesen sokat jelentett számára az anyja, de a megfelelni vágyáson túl leginkább a kötelességtudat volt, ami jellemezte a viszonyukat. Az elszigeteltségének egyik pozitív hozadéka az volt, hogy kevésbé volt sebezhető. A gyerekkorában elszenvedett trauma is megedzette. A csonka családja iránti felelősség és a más frontokon jegelt érzelmek tökéletes jelöltnek mutatták Odett szemében. És úgy tűnt, hogy az asszonynak bejöttek a számításai. Frida kitűnően játszotta a szerepét, kézben tartotta a gyeplőt, és a vártnál is több hasznot hozott. Pedig nem tudták könnyen betörni. Heteken át tiltakozott odet ajánlata ellen. Még többet segített az anyjának a zsivány járt mosogatni, és arra sem mondott nemet, ha valamelyik sok gyerekes családnál kérték fel pesztrálni. De még így sem keresett eleget ahhoz, hogy minden nap jól lakjanak. Hogy néha marhát egyenek az 50 lóhús helyett, és hogy meg tudják venni a fűtéshez szükséges szenet. Továbbra is nincs telenek voltak, nem volt szinte semmiük. A teste volt az egyetlen tulajdona, ami felett rendelkezni tudott. Vigyázz rá, mert ez a legnagyobb értéked, hajtogatta az anyja, remélve, hogy egy esetleges jó házasság. Javíthat majd a helyzetükön. Egy téli éjjel foztatták meg Fridát a szüzességétől. Egy teli oldas, latyakos februári éjszaka lopták el tőle az ártatlanságát. A zsivány pincéből tartott hazafelé. De aztán meggondolta magát, nem volt még álmos, élvezte az arcát harabdáló hideget. Az izzadságtól bűzlő söntés után szüksége volt a tiszta levegőre. De azt nem tudta volna megmondani, hogy mi hajtotta a Spejherstadt felé, ami igencsak kihalt volt ilyenkor, ahol éjjel egykor az igazak álmát aludták a cégházak és a raktárépületek. Hogy aznap miért pont onnan akarta megcsodálni a fagyos csillagos eget? Eleinte nem gondolt semmi rosszra, amikor észrevette, hogy két fiatal ember követi. És még akkor sem kondult meg a fejében a vészharang, amikor útját állták, hogy tüzet kérjenek tőle. Az anyja reggel azonnal értett a szétszaggatott ruháiból. Kimosta is megjavította a göncöket, majd elküldte a fiát a solc vegyes kereskedésbe egy fioláért. Minden esetre. Ezt a szót kellett Toninak megjegyeznie. A solc fogja tudni, hogy milyen szert akar. Frida két napig kisem mozdult a padlásról. Egy hangot nem adott ki magából. Az anyja harmadnap reggel felmászott hozzá egy bögre tejával és egy nagy lekváros kenyérrel. Na most már szedd össze magad. Enned azért kell valamit. Tudom, hogy nem könnyű, de hidd el, hogy sokunkkal megesik az ilyesmi. Tette le a tálcát. Leült az ágy szélére, és hosszú idő óta először megsimogatta a lánya arcát. Majd még egy darabig vele maradt. Aztán felszedelősködött, összefogta a szoknyáját, hogy le tudja mászni a létrán. Lassan, óvatosan lépkedett lefelé, még egyszer visszanézve Fridára. De azért jobban is vigyázhattál volna. Csak meg ne tudja senki, mert akkor nemigen fogunk neked férjet találni. Frida másnap felkereste Odettet, és közölte vele, hogy elfogadja az ajánlatát. Hamburgban ezekben az években virágzott a prostitúció. A szegény negyedek szutykos pufjai mellett megjelentek az elegáns bordélyházak is, ahol a sejem tapéta és a finom bútorok között vacsorával is megkínálták a kuncsaftokat. Szent Pauli házai különös hírnévre tettek szert. A madámok nem akárkit alkalmaztak. És a törvény értelmében igyekeztek évente legalább egyszer, orvosi vizsgálatra küldeni a lányokat. A náluk lakó kurtizánok bevételének egy jó részét felemésztette a koszt és a kvártéj, és a kevéske maradékot is úgy megcsapolták a bordélyházak tulajdonosai. Így az eredeti terveikkel ellentétben az örömlányoknak szinte lehetetlen volt bármit is félretenni ők. A megpecsételt sorsból csak kevesen tudtak kitörni. Nagy szerelem kellett ahhoz, hogy egy kuncsavt kivásárolja és feleségül vegye a kiválasztottját. A vörös lámpás negyed megtűrt, a szolgáltatásaik után adózó prostituáltaknak a legnagyobb konkurenciát azok a munkásasszonyok vagy szobalányok jelentették, akik a sötét kapuhajakban vagy éppen az egérjuk méretű lakásaikban bocsátották áruba magukat, nem egyszer az alvó gyerekeik mellett amíg a férjük valamelyik gyárban végzett éjjeli műszakot. Egészségügyi szempontból ők jelentették a legnagyobb veszélyt. Mivel nem tartották őket nyilván, a kötelező orvosi vizsgálatok is elmaradtak, táptalajt kínálva ezzel a leggyötrőbb nemi betegségeknek. Frida Höfner azonban mit sem érzett ebből a szomorú versenyből. A kiváltságos helyzete kiemelte, az éjszaka pillangói közül. Bizarr módon olykor még különlegesnek is érezte magát, Többnek, mint valaha bármikor. Más pillanatokban azonban eluralkodott rajta a kétej, Hogy meddig tudja még ezt csinálni, Hogy mikor jön el az a pillanat az életében, Amikor majd ő is társra akar találni. Ilyenkor a hatalmába kerítette a félelem, hogy lehet -e ilyen múltal építeni egy egészen másfajta jövőt. Olykor sóvárogva a szerelmes párokat, ahogy egymásba karolva andalognak, vagy a fejüket összedugva sugdolóznak, búvárharangot vonva maguk köré. Máskor viszont a sajnálat kerekedett benne felül. Szegény lányok és asszonyok, vajon sejtik-e, hogy a férjük gyakorta máshol keresi az örömöket? Egy jó részük egészen biztosan magától értetődőnek tartva ezt a kiváltságot. De csak néha engedte e féle gondolatokkal elgyengítenie magát. A fegyelmezettség jellemezte a napjait. Odettnek köszönhetően továbbra is vett angol nyelvórákat, és rendszeresen olvasta a napilapokat. Diszkrét volt és alkalmazkodó, aminek köszönhetően bizonyos körökben hamar elismerésre tett szert. A bevétele nagyobb részét Odett tette el, de ő sem panaszkodhatott, és a hat hónapon át belé fektetett időt és energiát sem felejtette el. Nem szórta el a megkeresett pénzt. ha ugyan kísértésbe esett, elgyengült, és vett az anyjának némi szert, vagy az öcsének egy új cipőt, orvost hivatott, ha elkerülhetetlennek látta de ezen kívül semmi nem változtatott. Igyekezett minden fenniget megfogni. Egy mahagoni ládikába rejtette a keresete nagy részét, hónapról hónapra figyelve a vastagodó köteget. Hónapról hónapra közelebb érezze magát a naphoz, amikor az anyjával és Tonival együtt egy Amerikába tartó gőzösre száll. De tudta, hogy addig még jó párszor megfordul majd, a férjáres szájten hotelben, ahol most is ült. Biztosan valami fontos dolga akadt, vigasztalta Katicát, de nem voltak őszinték a szavai. És annyi ideje sincs, hogy feltárcsázza a szállodát. Az irodájába is bekötötték a telefont. Ha meg akarod leckésztetni, nem vársz rá ölbetett kézzel, Hagyta el a magázást Frida. Ezzel egy kissé megolvasztva a jeget. – És mégis mit kellene tennem? – emelte a magasba a szemöldökét Katica. – Mondjuk velem tölteni az estét? – Én is magamra maradtam. Ledöntötte az influenza a kísérőmet. Váratlanul a nyakamba szakadt néhány szabad óra, valamivel nekem is el kell ütnöm az időt. – Szereted a zenét? Van kedved táncolni egyet? Katica szeme felcsillant, de aztán mégis megrázta a fejét. Nem szereted, vagy nem akarsz velem tartani? Katica még hezitált egy fikarcnyit. Szeretem, hogy ne szeretném, de Kázmér megígérte, hogy... Kázmér megígérte. Kázmér megígérte azt is, hogy itt lesz este hétre. Bökött Frida a fejével a recepció felett lógó órára. A férfiak nem túl bonyolult teremtések. A leginkább az izgatja őket, amit tiltott gyümölcs, vagy amit nem kaphatnak azonnal meg. Ne add magad túl könnyedén. Katicát bosszantotta a megkeseredett tanács, majd pont egy kurtizán fogja megmondani neki, hogy miként kellene viselkednie. Már rég nem volt kétsége a vöröshajú szépség tevékenysége felől. Hónapok óta lakott a hotelben, ahol gyakorta látta a kísérőket váltakozni a nő oldalán. Ugyanakkor őt magát is izgatta a lehetőség, hogy megismerjen valakit, aki egészen más körökben mozog, akinek a társasága ellen kézzel-lábbal tiltakoznának a szülei. A szülei, akiktől mindössze két levelet kapott az itt léte alatt, sután mentegetőzve a történtek miatt. Még egyszer jobbra-balra forgatta a fejét, meg akarván bizonyosodni róla, hogy Kázmér nem pont most érkezike, már messziről elnézésért esedezve. De a gavallérja nem volt sehol. A nagymutató pedig már lassan elütötte a felet. Rendben, adta be a derekát, majd a számlát kérve magához intette a pincért. Egyébként Katalin vagyok, vagy Katica, ha úgy jobban tetszik, nyújtotta a kezét. Frida, örvendek. Katica néhány perc türelmet kérve az új ismerősétől, felment a szobájába a kabátjáért. Mielőtt újra kilépett volna az ajtón, még egy pillantást vetett a fogas melletti tükörbe. Kis és sápatnak érezte magát, Frida erős minkjéhez és vörös tincseihez mérve szintelennek. Ezért aztán visszament az ablak előtt álló toalettasztalkához, és kivette belőle, a Zsuzsannától születésnapjára kapott piros rúst. Még sosem használta. Az anyja minden bizonyjal azonnal letöröltette volna, az apjáról nem is beszélve. De ők most nem voltak itt. Már nem állt sem a hatalmuk, sem a védelmük alatt. Szorult össze a torka, miközben az ajkára kente az illatos kencét. Szent Pauliba legyen szíves! Szólt oda Frida a kocsisnak. A hegyes orrú férfi csak egy rosszalló pillantással bólintott a címre. Nem gyakran vitt kísérő nélküli hölgyeket a szórakozó negyedbe, ahol kocsmák, varieték, bárok és bordéházak fogadták a kikapcsolódni vágyókat. Még a végén rajta kérik majd számon, ha bajba keverednek. De nem sok fuvarja volt még aznap, nem engedhette meg magának a túlzott aggodalmat. Frida egy szót sem szólt útközben, és bár Katicát majd szétveszítette a kíváncsiság, nem mert kérdezősködni. Pedig szívesen meg tudott volna egyet s a zöld szemű lányról. Frida tartózkodó volt ugyan, de azért nem rideg. Néha megeresztett egy halvány mosolyt Katica felé, de sokakkal ellentétben kétszer is meggondolta, hogy beszéljen-e. Táncolni hívta a magyar kisasszonyt, nem tracspartira. Felelte volna minden bizonnyal, ha valaki számon kéri a szűk szavúságát. De Katicát nem zavarta a néhány perces csend. Legalább el tudta egy kicsit rendezni a gondolatait. Már két napja nem látta Kázmért. Hiányolta a társaságát, ugyanakkor egy picit neheztelt is rá. Fridának igaza van. Jár neki ez a házon kívüli mulatság. Szentül megfogadta, hogy igenis jól fogja érezni magát. Hagyja csak, szólt rá Fida, amikor az erszényében kezdett kotorázni. Én csábítottalak el, ma este az én vendégem vagy, fűzte aztán hozzá ellentmondást nem tűrő hangom. Amikor megérkeztek, leszámolta a még mindig zort tekintetű férfinak a fuvardíjat, majd lesegítette Katicát. Hamburg, Amerika bár, hirdette a feltűnő cégtábla, amely alatt egy színes bőrű férfi fogadta a vendégeket. Katica meghökkent ugyan a szokatlan látványon, de nem hátrált meg, sőt, csak még inkább fokozta a kíváncsiságát. Alig várta, hogy belépjenek a lokálba. Az előtérben egy túlbuzgó kisasszony fogadta őket, már tekintetével leparancsolva róluk a kabátjaikat. Oda bent nem lesz rá szükségük, csak a helyet foglalná, magyarázta, egy-egy bilétát nyomva a vendégek kezébe. Igaza volt. A nyüzsgő teltháznak köszönhetően még fűteni sem kellett, így is füllet volt a levegő. A hatalmas belső térre kristálycsillárok szórták a sugaraikat. A terem közepén erősebb, a zugokban gyengébb, intim fényjel. A fehér abroszos asztalok mellett feketére lakkozott kávéházi székek sorakoztak. A bejárattal szemben azonban egy hosszú pult állt, ami mögött tizenkét mixer kisasszony keverte az italokat. A bár székeken ülő, leginkább fehér, fiatal férfiak lenyűgözve nézték az addig ismeretlen osztulatokat. A arcú ifjú hölgyek érzéki kacsingatások közepette rázták, az ezüst színű hengereket, hogy egzotikus gyümölcsökkel díszített poharakba töltsék az amerikai recept szerint készült italokat. Ittál már koktélt? bökött Frida a pult felé. Katica nagyra kerekedett szemmel megrázta a fejét. Felénk leginkább csak bor, terem és pálinka, közölte aztán egy széles mosolyjal. És te? Kóstoltad már? Attól függ melyiket? Többféle is létezik. Ó, oh, vagy egy tucat, mutatott Frida a bárpult fölött lógó táblára. Rád bízom magam. Neked melyik a kedvenced? Hm, talán a Manhattan. De ha őszinte akarok lenni, nálam egy jó pesgőt, semmi nem üthet ki a nyerekből. Az anyjára gondolt, az üres üvegekre, és arra, hogy milyen hamar megszegte a fogadalmát, mely szerint örök ellensége marad az alkohol. Bár ha pontosan akarná elemezni a kapcsolatukat, barátság sem lett belőle. Odettel kocintott először, velekóstolt először Szezt. Nem maszatos pohárból, vagy egy üveget körbeadva, mint a zsiványpincében, nem is a teához löttyintve, mint ahogy azt az anyja tette. Hosszúnyakú kristálykehelyben érkezett a kísértés. Elegáns éttermekben kerítette hatalmába a mámor. Jó módú urakkal kortyolgatva bizsergett az ereiben a tüzes nedű. De attól még ott volt ugyanúgy minden átkával együtt. Egyelőre még ő volt az erősebb. Ő irányított, egyelőre még képes volt Megájt parancsolni. De nem volt naív, ezért aztán pontosan tudta, hogy a spiritusszal csak látszólagos érdekszövetséget lehet kötni, illékonyat, aminek a következményeként a legyőzött probléma a legváratlanabb pillanatban még nagyobbra duzzadva bukkan újra fel. És mégis ennek ellenére olykor megadta magát, engedve az édes kábulat sodrásának, nem törődve a veszéllyel. Katica kisé bizalmatlanul ízlelgette az első kortyokat. De aztán hamar kiült az arcára az elismerés, olyannyira, hogy alig negyed óra múlva még egy körre leadták a rendelést. A próbálkozás, mely szerint ők is egy bár széken ülve fogyasztják el a különleges italkeverékeket, egyébként hamar kudarcba fulladt. Be kellett látniuk, hogy a hamburgi elit uszájos ruháira nem gondolta tervező. A fekete smokingos és barna öltönyös fiatal emberek azonban láthatóan élvezték a magasított ülő alkalmatosságokat, amely darabok először rendezték át a vendég és a felszolgáló közötti viszonyt. Az urak szemmagasságban a hölgyekkel lényegesen jobb pozícióba kerültek a flörtölést illetően. Katicáik a pódium mellé ültek. Továbbra sem sokat szóltak egymáshoz, a hangos zene amúgy is elnyomta volna a társalgásukat. Cigány muzsikusok húzták a talpa lávalót, de nem a Katica által otthonról ismert dallamokat. Tetszett neki a szokatlan bohém szimfónia. Nehezen fékezte a hosszú ruhája alatt kopogó cipőjét, és amikor Frida egyszer csak felpattant, és a csuklója után kapva a parket felé kezdte húzni, egy pillanatig sem tiltakozott. Először még csak visszafogottan ringatózott, de aztán látva a Frida önfelett táncát, az őket figyelő urak legnagyobb örömére ő is levetkőzte a gátlásait. Ebben minden bizonyjal, a már elfogyasztott két koktél is a segítségére volt. A duójuk hamarosan egy körtáncán nőtte ki magát, ahol egymást váltották a kör közepén táncoló szolisták. Katica egyszerre érezte szabadnak, és mégis rabnak magát. Minden olyan könnyűnek tűnt ezekben a percekben. Oxigénnel telt meg a tüdeje, újra tudott lélegezni, és ez az állapot a szabadságot hirdette. Ugyanakkor úgy tűnt, mintha egyáltalán nem lenne hatalma a teste felett. A zeneritmusa rángatta az izmait, a kívülről diktált ütem parancsolt neki, és ő minden porcikájában élvezte ezt az édes rapságot. Az ingrevet között fiatal emberek képtelenek voltak tartani velük a tempót, egyre többen iktattak be némi pihenőt, de Katica és Frida fáradhatatlannak tűnt. Csak egy jó óra múlva rogytak le az asztaluk mellé, hogy egy újabb pohár szeszes ital kíséretében, Lehűtség magukat. Úgy tűnt, hogy a zenekarnak is szüksége van egy kis pihenőre. A sörhasú, piros-mellényes bőgős szünetet hirdetett, egy nagy tölcsérű gramofont kérve fel a helyettesítésre. A táncparket kiürült. A halk háttérzene teret adott az alkoholtól fűtött, szenvedélyes vagy meghít diskurzusoknak. Poharak kocantak. Pesgős üvegek durroktak, széklábak karistolták a bazaltlapokból kirakott burkolatot. Azonban hirtelen, mintha elhallgult volna minden zsivaj. Színes bőrű nők maroknyi csoportja vonta magára a tekinteteket. Öten voltak, feltűnő, rikító ruhákban, ketten közülük magasra tornyozott turbánnal. Vastag láncok, hosszú való díszítették, az egyenes szabású öltözékeiket. Azonnal kitűntek a többi szórakozni vágyó közül. Meghökkent, kíváncsi, vágyakozó, és itt-ott megbotránkozó szempárok kísérték a bevonulásukat, de az utóbbiból csak elvétve akadt. A Hamburg-Amerika bár ebben is különbözött a hanzaváros többi vendéglátóhelyétől, hiszen amíg a legtöbb étteremben csak a törzs vendégeket fogadták szívesen, mi több a kocsmákból egyenesen kinézték az idegeneket, a klubokba pedig csak ajánlások alapján léphettek be a felső tízezerhez vagy a jó módú polgársághoz tartozók. Hamburg első bárja mindenki előtt nyitva állt. Fél tucat újságot halmoztak el hirdetésekkel, amelyek arról zengtek, hogy itt, a Spielbudenplatz 26-ban, nem számít se kor, se nem, se társadalmi réteg. Mi több, még a bőrszín sem. Enne Merész kijelentést a legtöbben eleinte nem vették komolyan. De legkésőbb, akkor, amikor megjelentek az első afrikai vendégek, világossá vált. Ez a lokál tényleg különbözik a többitől. Egy nagyhangú magas nő tűnt a csoport vezetőjének akinek a csípőjénél csak a mosolya volt szélesebb. Egy katicáik számára érthetetlen nyelven magyarázott valamit, amit a társai hangos nevetéssel kísértek. Csak a legfiatalabb, a haját apró, szoros funatokban viselő lány volt csendes, megillettődötten forgatta jobbra-balra a vékony, hosszú nyakát. A többiekkel ellentétben láthatólag ő még nem ismerte a terepet, Töményélményként hatott rá a hely, mert a tekintete egyszerre tükrözött lenyűgözést és aggodalmat. A feltűnő piros ruhája ellentétben állt a bizonytalansággal, amit a mimikájától kezdve a testtartásáig minden porcikája sugalt. A nagy darab nő csak felmutatta a jobb tenyerét, mire a pultos kisasszony lenyakazott egy üvegpesgőt, és széttöltötte öt pohárba. A fiatal nők hangos dúdolásba kezdtek, így kísérve a gramofon instrumentális dallamát. Az előadást akkora sikerő veszte, hogy a zenekar tagjai sem akartak kimaradni a sóból, mit sem törődve a jól megérdemelt pihenővel felpattantak, hogy élőzenével fessék alá az imár hangos énekké duzzadt dúdorászást. Katicát ugyan bosszantotta egy kicsit, hogy már nem ők vannak a középpontban, de azért élvezte a különleges produkciót. Egy ideje azonban azon tanakodott, hogy honnan lehet neki ismerős a piros ruhás lány. Egy fekete nő. A Kázmérral látogatott helyeken egészen biztosan nem látott hozzá hasonlót. a hotelben is szinte kizárt, de akkor... Zakatoltak a gondolatai, amikor hirtelen belé a felismerés. – Azonnal menjünk innen! – kapott olyan erősen Frida alkarja után, hogy ez felsziszent. Mi bajod? Megbutjantál? – Szt! Ne olyan hangosan! – Suttogta a torkában dobogó szívvel. – Mintha bárki hallana is itt minket. – Mégis mi történt? Olyan fehér vagy, mint aki szellemet látott. Értetlenkedett Frida a megszorongatott alkarját dörzsölve. Nem szellemet, kannibált! közölte Katica elcsukló hangon. Menjünk, könyörgök, menjünk, ha még lehet! folytatta ijetten, a fejével a táncoló, éneklő afrikaiak felé bökve. Frida a tekintetével követte a mozdulatot, majd kikerekített szemmel kővé merett. Te jó ég! igazad van. Most már értelek, hogy lehettem ennyire vak. Tényleg veszélyben vagyunk, de talán már késő, már nincs módunk menekülésre, Rebekte. Katica pulzusa az egekbe szökött, az ájulás kerülgette. Frida egy darabig szótlanul nézte, de amikor meglátta a félelemtől kiszáradt remegő száját, megkegyelmezett neki. Ugyan már Hát te is bedöltél ennek az állatkerti badarságnak, nevette el magát. Katica homlokát ráncok lepték el. Bosszantotta, hogy nem hisznek neki, és ez még a félelménél is erősebbnek bizonyult. Miért lenne badarság? Saját szememmel láttam a feliratot, és ha még ez sem lenne elég, egy kedves ismerősöm, Szofi Cimmerman is megerősített benne. Fonta össze a karját a melkasám, a fél szemét a biztonság kedvéért a táncpark tartva. Szófit, Merman kapta fel Frida a fejét. Honnan ismered Sofit, és miért gondolod ezügyben hiteles forrásnak? Az apján keresztül. Skarlát miatt két hetet kórházban kellett töltenem. Ő volt a kezelőorvosom. Nagyon barátságos ember, gondoskodó. Az, erősítette meg Frida Halkan. Leginkább magának. Ő kérte meg a lányát, hogy töltsön egy kis időt velem, amíg nem tudom a szüleimet követni. Fridában csak most tudatosult, hogy tulajdonképpen még rá sem kérdezett Katicánál, hogy miért nem szállt hajóra. De így lassan összeállt a fejében a kép. És Szofi cimmer van honnan véli tudni ezeknek a nőknek a kilétét? Somolygott. Szofi vőlegénye, Herr Hochfeld az apjával személyesen fogta be ezeket a vadembereket. embereket. – Mi beszélsz? – csuklott el Frida hangja. – Ahogy mondom, Kongó vagy Kamerun nem mintha sokat számítana. – Florian Hochfeld? – Tessék? – Florian Hochfeld a jegyese Sofinak. Most katica volt az, akinek az arca értetlenséget tükrözött. – Nem! – Szebasztián a neve. Frida megkönnyebbült, de igazából maga sem értette, hogy miért. Ezer éve nem látta őket. Messze volt már a gyermekkori fellángolás, mind a barátságától, mind az egyéb érzelmeitől elbúcsúzott azon a megalázó zsúron. Mi jogon kérné számon a sorstól, ha egymásban talált volna társat a két fiatal? És mégis... Megkönnyebbült. Nem tudta becsapni magát. Nem mondott igazat, kanyarodott vissza az eredeti témához. De nem tehet róla. Minden bizonyjal őt is megvezették, mint a látogatók zömét. Nem értelek. Az alkohol sokaknak megereszti a nyelvét. Egy visszajáró berlini vendégem, egy jó nevű üzletember aki egyébként a feleségével kapcsolatos hűtlenségét leszámítva megbízható, megosztotta velem, hogy a Hagenbeck Zoo a bevételek növelése érdekében itt-ott kiszínezi az amúgy is vitatható népi bemutatókat. Az eszkimók és az indiánok után egy kisé megcsapant az érdeklődés a feketék iránt, főleg, hogy ma már hébe-hóba a városban is találkozni velük. Kellett valami, ami felcsigázza és egyben megrémiszti a látogatókat. Így került elő az ötlet, hogy emberevőkként mutassák be őket a nagy közönségnek. Mellesleg egy ideje már itt a bárban is nyílt titok a dolog. A kis piros ruhást leszámítva esténként gyakran látni itt a lányokat. Jól bírják az italt, és remek hangulatot csinálnak. Csak a munkaadóik nem szeretik, ha házon kívül mulatják az időt. Nem tesz jót az üzletnek, gyújtott rá egy cigarettára. Kérsz egyet? nyújtotta a tárcáját Katica felé, de ő csak egy fejrázással válaszolt. De Sophie akkora meggyőződéssel mesélt, és mégiscsak ő van tűz közelben. Higgy, amit akarsz, de én még csak fagylaltot és magyarót láttam itt a hölgyeket kóstolni, és a mellettünk lévő étteremben is ismerem az étlapot. Jelent meg Frida arcán újra az a jellegzetes, halvány mosoly. Most huncut volt, néha cínkos, máskor gúnyos vagy keserű. Frida sosem volt harsány, csak apró rezdülésekkel mutatta meg a hangulata változásait. De ha mégis neked lenne igazad, akkor ez felháborító, bizonytalanodott el Katica. Nézőpont kérdése, vonta meg Frida a vállát. A lányok elvállalták a szerepet, a nézők meg áhítattal falják az illúziót. A megtévesztést szállt vele Katica vitába. Nehéz határt húzni a kettő között. Hangos zúgolódás, majd ilyet kiabálás szakította félbe őket. A zene elhalkult, mindenki a bárpult felé figyelt, ahol a piros ruhás afrikai lány a nyakát tapogatva fuldokolt. Hiába ütögette a hátát az egyik, segítségére sietett szőke fiatalember. A lány szemei egyre inkább kiguvattak a levegője fogytán. Nagyokat hörögve küzködött. A társai hangos sopánkodással kísérték a jelenetet. A pult mögött álló bárkisasszonyok asszonyok hófehér arccal aggódtak. Nagy volt a baj. A szerencsétlenül járt lány szemmel láthatóan az életéért küzdött. A szőke fiatalember újra próbálkozott, a könyökével célzott meg egy pontot a fuldokló hátán, de ez az ütés sem hozott eredményt. Fridát ekkor már csak egy lépés választotta el tőlük, gepárdként száguldott a bárpult felé. Szinte lökte a csíkos öltönyös férfit, és a lány hóna alá fogott, egy kissé előre döntötte, és egy nagyot rántott rajta, miközben a szoknyáját széthasítva a térdével a hátába rúgott. A mozdulat következményeként egy zöld olíva bagyó röpült a levegőbe, újra szabad utat engedve a tüdőbe áramló levegőnek. Nagyon-nagyon köszönöm, rögte a lány, az időközben szintén a bárpulthoz érkező Katica legnagyobb meglepetésére németül. Még kellett néhány másodperc, amíg elcsitult a köhögése, és miután ivott néhány korty vizet, végre teljesen megnyugodott. Mentettél életet? Na juma életét! Fűzte egymásba az ujjait, majd mélyen meghajolt Frida előtt. A vendégek hangos tapsal jelezték a megkönnyebbülésüket. Ugyan már. Szerencsénk volt, ennyi az egész. Csak ne szerénykedjen, kisasszony! Ha valakinek szerencséje volt, az csak a balesetet szenvedett egyén. Mégpedig maga volt a szerencséje. Egy hölgy, aki egy olyan professzionális fogást gyakorolt, amit minden medikus megirigyelhetne. Ha megengedi, nyújtotta a kezét a még mindig az afrikai lányt pátyolgató Frida felé. Florian Hochfeld Fridát villámcsapásként érte a név. Egy pillanatig megdermett, csak utána lassan emelte fel a fejét a fiatal ember felé. Az egy lépést hátra hőkölt, mint aki nem akar hinni a szemének, mint aki úgy véli, hogy egy érzéki csalódás irabul. Csak most ismerte meg a vörös tincsekhez tartozó zöld íriszt. A törékeny kislányarcot keményebbre faragták az évek, de a szemében tükröződő tűz és a vonásai szépsége megmaradt. Frida! formálta alig hallhatóan a hangokat a férfi. Floria! suttogta a lány. Be sem mutatsz engem az úrnak! pürdült Katica oda hozzájuk, miután megbizonyosodott róla, hogy már elmúlt az életveszély. Frida tulajdonképpen hálás volt a közjátékért, így volt egy kis ideje összeszedni magát. Hogy ne tenném? Köszörülte meg a torkát Frida. Katalint ma este volt szerencsém megismerni. Magyarországról érkezett. Florian, Florian Hochfeld, pedig egy régi, egy régi kedves ismerősöm, mutatott a férfira. Florian kezet csókolt Katicának, de közben alig tudta Fridáról levenni a szemét. Ó, a sokat emlegetett Hogfeld-família. Ön lenne Sebastian Hogfeld bátyja? Ötse, pontosított Florian. Ismeri a fivéremet? Még nem, de a menyasszonyához, Sofihoz már volt párszor szerencsém. Bűbájos lány, közvetlen, és olyan tájékozott a világ dolgait illetően. Áradozott. De Florian már csak félfüllel figyelt rá.